In hero, meddame, ladies mesijo, gentlemen, in džentlmen. Izobraževalno glasbeni, varijate, zofini, ljubimci. Pozdravljeni v zadnji letišnji oddaj za ljubimcev. Ob koncu viharnega leta je čas za še eno priložnost na oddaji za fjenih. Ob zaključku razpite Evropske prestolnice kulture bomo v prispevku Borisa Vezjaka z naslovom Duh iz EPK steklenice, ki je ljudstvo, ocenili prve odzive o učinkih in domnevno novo najdeni samozavesti meseca ob Dravi. V nadaljevanju bomo prisluhnili za zastavku javne tribune. Do se boji temeljenega dvoma, mladi, kritična misel in izobraževanje, ki je konec novembra potekala v mariborskem capu, za konec pa bomo zadovoljili tudi apetite, ki po številnih mariborskih in slovenskih stajah iščejo alternative trenutnemu nevzdržnemu političnemu, socialnemu in ekonomskemu sistemu. Želimo vam prijetno poslušanje! Vaša bližnica do Zvezjak v prispevku Duh iz EPK-ste ki je dvignil ljudstvo, ki je bil izvirno objavljen 15. decembra 2012 na blogu In Media Res, secira idejo o samozavesti in vplivu EPK na nedavne Mariborske ustaje. Kolumnist časopisa Dnevnik Aleš Čar, sicer eden poglavitnih protagonistov Mariborskega epk -ja, je pred dnevi v kolumni Maribor je mesto, slovenske medije, novinar je izval stezo, da je Epika kot projekt zaradi enoletnega spuščanja elektrošokov v socialno tkivo mesta uspel doseči ustajo duha, brez telesa, in ga prevesti v jezo ljudskih množic. Poskrbil naj bi za odmašenje žil in novo prekrvavljenost mesta. Duh se je potem materializiral v obliki številnih protestov in oživil speče Mariborčane. Novinar istega časopisa Tomaš Klipšteter je na svojem Facebook profilu takrat cinično odreagiral in zapisal. Končno imamo odgovor na vprašanje, ki ga nihče ni postavil. Protesti so zasluga Evropske prestolnice kulture. Organizatori protestov so v pisarna vetrinskega dvora leto dni spuščali male tri elektrošoke v socialno tkivo mesta, potiskali kripo po zamašenih žilah socialnih mrež, kar ima zvezo z novo prekrvavljenostjo mesta. To, da so bili letodni dni pohlevni do Kanglerja in Kanglerstva, je bila samo fasada, podstalna konspirativna akcija, hvaljenje županove integritete in popolna odsotnost kritike, pa samo prebrisana strategija programiranja redefinicije duha. Hvala vam, epika, kako pogumno in pokončno, da ste zdaj, ko je že mimo svojo kanglico pristavili. Konec citata. Kaj je to res? Kakšne zasluge si lahko pripišajo epikajovci za preporod in resurekcijo mariborskega duha? Za ljudsko vstajo proti župano Franco Kanglerju in mestni oblasti v celoti? Morda celo za premislek o socialnem stanju? Ali vščar je bil uspešen, Novinari so usledili in se resnično začeli kar množično spraševati o vzročno posledični povezavi med duhovno energijo epikaja in mariborskimi ustajami. Ujeli so se v past, pritem so tako tipično globoko umno zanje s tem drezali le v same protagoniste in se od njih obetali objektivno pojasnilo. Če bi bila takšna povezava dokazana, bi sveda zasluge zanje imeli glavni epika igralci, ta isti, ki so tezo postavili. Sam bi vendar le bolj metodološko čisto ločil med nekaterimi naslednjimi artikulacijami sprašovanj, ki se nam zastavljajo. Prvič splošno vprašanje učinkov, uspehov in rezultatov projekta EPK, njihove ocene in presoj, impakta špricanja, kot so dejali in eksploziv kulture na duha mesta in širše. Drugič, vprašanje vzročno posledične povezave EPK in trenutnih protestov oziroma za Mariborski vztaj. Torej vprašanje dokazljive vzročne relacije epk napora in njegovega učinkovanja na duha ljudskih množic. Tretič. Vprašanje legitimnosti je pejcev v odnosu do mestne oblasti, v luči protestov proti tej oblasti, kako so se obnašali doslej, so bili na strani ljudi ali politike, ter ali imajo kakšno kredibilnost protestirati proti njej. In četrtič, vprašanje na presečišču obojega. Namreč, kako je lahko nekdo, ki je tvorno sodeloval z mestnimi oblastmi in vsa čast izjemam, se je i dobrika, zdaj ne nadamo, uspel prebuditi proteste proti njim, je bila to kakšna posebna zvijačnost uma in delovanja, pretvarjanja in ritualizništva, ki bo zdaj nenadoma prikazana kot velik saboterski uspeh. Stališče je Alešo Čara ni osamljeno. Ob pregledu euforičnih izjav v zadnjih tednih ugotovil, da je izrekel nekaj, glede česar se strinjajo tudi vsi njegovi kolegi. Še več. V večeru fraziologijo o elektrošokih v socialno tkivo dobesedno prevzema Celomita Čandar. Malo do so poglevitni protagonisti poenotili svoja mnenja. Takšno izjemno soglasje gre celo tako daleč, da kar vsi po vrsti uporabljajo isti žargon in terminologijo. Govorijo o novi mariborski samozavesti. Kar naj bi EPK uspel sproducirati in dati mestu, je prav ona, torej samozavest. Naj bom zelo natančen in točen pri citatih v ilustracijo povedanega, kar bo vzelo nekaj časa, O učinkih EPK na Mariborske vstaje zelo naravno spregovori Andrej Brvar, član EPK Akademije. Ključni pojmi, ki jih uvede, so omenjena na samozavest, duh in podzavest. Mariborski protesti so učinek in delo novega duha, citiram. Po mnenju pesnika Andreja Brvarja se je Maribor zaradi EPK močno spremenil. Gre za dogajanje, ki je v podzavesti mesta. Mesto potem leto ne bo in ni več takšno, kakršno je bilo. Spremembe opazi Brvar predvsem pri mlajših generacijah, pravi, gre za nek nov način pogovora, za nek nov duh, ki se bo pri mlajših samo še razvijal in iz tega duha lahko pride do pritiska od spode na občinske strukture, da preprosto vsa stvar ne usahne, ampak da gre na prejedejo. Da trenutno prihajajo Mariboru do družbenega vrenja, po mnenju Brvarja ni na ključe. Vsi ti protesti imajo neko podstalno povezavo z EPK, pravi v mestu pažem neko novo samozavest. Ta ista samozavest se zdaj v neki navides negativni obliki pojavlja na trgu kot protest. Če bi mesto ne bilo do te stopne samozavestno, ne bi šlo na trg in se vzazelo za svoje pravice. Konec citata. Občaru in Brvarju je tu generalna direktorica zavoda EPK Suzana Žilič-Fišer, ki meni nekaj podobnega, še več. Njo veseli aktivno državljanstvo. Vse pravi, citiram, veselime, če so ljudje zaradi EPK bolj pripravljeni biti aktivni državljani. Konec citata. Ključni pojmi, ki jih uporabi na vzročno posledučno povezave med proteste in EPK, so samozavedanje, apatija, demokratizacija, javni dialog. Na novinarsko vprašanje odgovarja, kar neposredno v članku, ki je po sebi pomenil že v naslovu. Vse se glasi, EPK je ljudi prebudila zapatije. patije. in zdaj citiram. Veliko ljudi je potegnilo sporednico med EPK in trenutnimi uličnimi protesti v Mariboru. Bi tu lahko bila kakšna zročno posledišnja povezava? praša novinar in on odgovarja. Že večkrat sem povedala, da mesto po letu 2012 ne bo nikoli več takšno, kot je bilo pred predtem. Če je ta projekt spodbudil samo zavedanje meščanov in državljanov, demokratizacijo mnen, in javni dialog spodvodil to, da se ljudje bolj zavedajo s odgovornosti do kreiranja tega prostora, je bil naš cilj dosežen. No sezadnje sta tako tradicionalna kot digitalna sfera znota EPK omogočali izražanje mnen stališč. Če rečemo, da se zaradi EPK bolj izkorišča pravico do izražanja svojih mnenj, smo zelo zadovoljni. To je nekaj, kar je bilo v Sloveniji zelo potrebno, se smo bili priča močno raširjeni apatiji, še posebej pri mladih. Konec citata. Občaru, Brvarju in Žilič Führerji je potem tu še programski direktor projekta EPK Meteor Če so prvi trije vsi po vrsti sprejeli diskurs samo zavesti, ga je tudi Čadr, celo najbolj intenzivno. Imamo torej kar štiri protagoniste, ki uporabljajo isti jezik. Vendar je Čadr malenkostno bolj previden pri vzpostavljanju povezave. Zagovarja teza da je EPK delno proizvedel proteste, da so ob njem bili še drugi razlogi. Dokazov znova ni navedel. Ključni pojmi so znova samozavest, v prav vseh intervjujih jo uporablja zelo zrazito, potem fatalizem in apatija. Tu je recimo citati z uradne strani zavoda, citiram. Priliv zasebnega in javnega denarja bil leto zmestno znaten in vložek se je gotovo obrestoval. A še bolj pomembna je nova samozavest, ki je posledica mestotvornih procesov, ki razkraja ruralni model, ki v Mariboru ni nepomemben, že vsaj od konca druge vojne naprej. Meščani so tudi s pomočjo IPK dojeli, da so lahko sami krojači svoje usode in da prevladojoči katastrofizem in fatalizem nista edino naravno stanje. Konec citata. Citat z isto osebo iz klepetalnice MMCR v Slovenija se glasi: Kako gledate na vse proteste, ki so se začeli ravno v Mariboru? Kako na dogajanje EPK, in odgovor: Hvala, nič se ne bojimo. Maribor je ponosen na EPK, v to sem prepričan. Mesto je postalo na pozitivno način samozavestno. Konec citata. Nov citat iz pogovora za STA. Prašanje je bilo: Veliko ljudi je potegnilo sporednico med EPK in uličnimi protesti, bi tu lahko bila kakšna zročno posledična povezala In odgovor Čandra se glasil. Protesti so nekaj tako širokega, da nikoli ne more biti povezani samo z enim razlogom. Protestirati so prišli ljudje z zelo različnih zgibov in provenjenc. Verjamem, da je bilo med njimi veliko tudi takih, ki jim je letošnje dogajanje v mesto dalo neko novo samozavest, in da si jim je ta fatalizem, ki je značilna za Maribor, zazdel prešljiv. Gotovo je marsikomo letošnje leto dalo samozavest tudi zato, da gre na trg in pove svoje mnenje. Celota protestov pa je nekaj precej obsežnejšega, da bi lahko bila povezana z goze P.K. Konec citata. No in tu je še citat iz pogovora za dela. Novinar praša Amito Čandra. Teze, da je pravi P.K. spodbudil novo državljansko samozvest in pogum, seveda le zdijo nekoliko pretirane. In vgovor, Krožijo različne teorije. Od razmišljanja, da so relacije zelo prepletene, do prepričanja, da njime te P.K. in protesti nobene povezave. Leto smo za zelo različnimi prijeme res poskušali animirati ljudi in, in zbuditi samo zavest, saj so projekti segli tudi z unaj polja umetniškega in so promovirali ustvarjalnost na najrazličnejših področjih, pa tudi vzajemno solidarnost, predvsem odpor proti apati in fatalizmu, ki je bil v Mariboru vedno zelo nazoč, vendar so ti protesti predvsem izraz nezaupanjem dese ljudi nad politično in gospodarsko elito in ni mogoče enostavno vleči iz ZPK. Zdaj se bo mar kdo poskušal samo oklicati za ostaje. staje. Pravzaprav se to že dogaja. Vendar je treba upoštevati, da protestniki niso amorfna homogena masa, temveč so posamezniki, ki so jih koporov vodili različne zgibi. Konec citata. Opazimo lahko, da so novinari naštev sem kar nekaj citatov, ki dokazujejo ta diskurso samozavesti, uspeli zgolj zastavljati vprašanje tipa, ali je res da? Ne pa tudi aktivno podvomiti v odgovor ali intervjuvancem zaprstaviti v govor ali pomislek. Kaj šele najti sogovorca, ki meni drugače. Skratka, če ne more biti nobenega dvoma, da štiri pomembni akteri zagovarjajo tezo o njihovem lastnem plivanju na proteste in si jih po svoje lastijo, če ni dvoma, da se med prve aktivne protestnike prešteva še en EPK akter ali šteger. Na primer v intervju za ORF, ki kroži po družbenih omrežjih, ne da bi nam navedli bolj otipljiva dokazila za svoje zasluge, smo s tem sicer odgovorili zgolj na eno na naštetih možnih štirih vprašanj. Nekaterih preostalih se bom dotaknil lebežno. Domačiskost Majeborske mestne politike in EPK-ovskega vodstva sem pribeležil v številnih zapisih, naj spomnim naslovite panegirike, ki ste jih župano Kanglerju Pela in Pandur in Chandar. Slednji naprimer takole opeva moralno veličino župana, za katero se je sicer kasneje začelo zanimati tudi protikorupcijska komisija in so voda policija. Citiram Čandra: Občina je ustanovitelj zavoda in župan Kanger je bil pobudnik te zgodbe. Zato zadevo je zastavil svojo politično integriteto in vidim ga kot človeka, ki za vsem srcem stoji za to zgodbo. To se mi zdi za politika zelo pogumno dejanje. Vse se običajno dogaja, da se politiki sprva skrijejo in se pokažejo le, če se projekt izkaže za uspešnega. Konec citata. Duh, ki so ga torej epikavci proizvedli, je bil duh prehoda od kimanja oblastnikom do neposrednega revolta proti njim, ne sicer njihovega, več ljudskega. To zmorja res najboljši med nami. V EPK niso pokazali niti, niti najmanjše senzibilnosti do ostalih kulturnih producentov, ki so do zadnjega pristali na fašistoidno logiko ali ste del EPK ali pa crknite, ki je sledila tudi občinska odločitev o omiku razpisov za kulturni denar, čež da je ta vse čas prekanaliziran v EPK in da ga to je torej tam dovolj. Društvo Zofinih je celo bila izrečena policijska globa v višini tisočerov, ker je protestirala ob obisku epk projekta, obiska izraelskega ambasadorja v Mariboru. Že od maja 2011 obstaja peticija za vstop župana, a je pravno ben EPK-jevec ni želel podpisati. Prej bi torej pričakovali, da bodo v zavodu EPK deležni revolta proti sebi, ne pa, da bodo po njihovem oni akteri revolta proti drugim. Na drugi strani je bilo seveda novinarsko lakajstvo. Rožice so bile že dolgo nazaj posajene, EPK je moral uspeti in tudi je. S takimi postreški pač ni mogel biti failure niti za minuto. Večerava novinarka Melita Forstnerišhajšek dani za nameček po svoji začetno stališče, kajti tudi ona ve, da EPK spravil ljudi na ulice. Saj pravi, citiram, To je bil začetek epk po Mariborsko, zato nimajo čisto prav tisti, ki ne dovolijo povezovati Mariborskih vstaj in EPK. konec citata. Podobne enkomije pribiramo v delu, na zadnje nekaj dni nazaj, citiram, kakšna je torej dediščina EPK, kar zadeva kulturne preseške, je izjemna in samo upamo lahko, da je ta parada umetniške odličnosti pustila svoj pečat. konec citata. In kje se je tu znašla kakšna kritična refleksija, dopuščen dvom, ne da bi bila nemudoma doma zatrta? Je sploh bil odmeren kakšen prostor v javnih premišljenjih. Lahko povem le zase, pa naj še drugi v svojem imenu. V in delu me v dveh letih na noben način nikoli niso povabili k besedi, niti enkrat. Priznam, bera v obliki nekaj sto kritičnih prispevkov na mojem blogu resni ni pretirano bleščeča to da bolj zoprno bo razkritje, če niso dopustili prostora niti od mene bolj intenzivnim boljšim pridrževalcem ogledala. Zakaj ne, je lepo razbrati že v priloženem izseku iz današnjega članka, ki sem ga delamo tudi citiral, kjer je vseharna kritika že v izhodišču diskreditirana. Zato tudi teza o Epikajskem duhu, ki se je naselil v protestne glave Mariborčanov, pač ne more biti neuspešna. Ob manjku preseškov, je zatekanje k prilaščanju duhovnih eksplozij pač nekaj priročnega. Ali kot se je mojca Pišek nedavno obregnila ob to idejo v dnevniku, ko pravi, citiram, Mariborčani so brez epeka prebedasti celo zato, da bi jim prekipelo, tako bi mi interpretirali njihove poskuse interpretacij, če nam ne bi bilo preveč nerodno. Konec citata. Skratka, Brez voljnih novinarjev EPK ne bi bil tako bombastično uspešna zgodba, ki se je morala za utišanje dvomljivcev še dodatno pripisati kakšno zaslugo več, torej tudi za politične procese v mestu. Da se je vse začelo z radari in neko neznano Facebook skupino, ne za voljo nekoga med nami, pa itak nikogar več ne zanima. Zofini ljubimci.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 V sredo 21. novembra 2012 je v konferenčni dvorani Dine prave EPK pridobitve Centra alternativne in avtonomne produkcije CAP na Valvazorje V42 v Mariboru potekala javna tribuna z naslovom Doseboju temeljenega dvoma, Mladi, kritično misel in izobraževanje. Kot so organizatori, raziskovalci v projektu Digitalno nomadstvo, ki že drugo leto teče pod programskim sklopom Urbane Brazde, zapisali v vabilu, je bila tribuna namenjena premisleku o potrebah in možnostih vnosa mehanizmov kritične misli v šolske predmetnike, ki v institucionalnem polju izobraževanja vse prevečkrat žijo k podajanju učne snovi kot univerzalne vednosti. Javna tribuna je zato v duhu pluralnosti ter heterogenosti premišljala kako in predvsem zakaj v sistemu objektivne vednosti skupaj z mladimi angažirati v temeljeni dvom, razkrivati kontekste, Razstavljati na videzno neutralna dejstva kot konstrukte, kritično brati interese prisotnih glasov in iskati razloge za vsotnost drugih. Na javni tribuni so med drugimi sodelovali Andrej Adam, profesor filozofije na gimnaziji Ravne na Koroškem in sodelavec za finih ljubimcev, profesor dr. Bojan Borsner, profesor filozofije na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru in sodelavec za finih ljubimcev, magister Ivan Orenčič, ravnatelj druge gimnazije Maribor. Profesor dr. Rajko Muršič, profesor za kulturno antropologijo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, magistr Boris Raduslavljevič, profesor zgodovine in sociologije na Tretji gimnaziji Maribor, doktorica Majda Hrženjak iz Mirovnega inštituta in doktorica Valerija Vendramin iz Pedagoškega inštituta v Ljubljani. Tribuno sta moderirali Ajda Šoštarič in Urška Breznik. V kratkem odlonku posnetka tribune bomo presmuhljali Ajde Šoštarič, ki je vodoma predstavila problematiko in temeljna izhodišča za razpravo. Projekt Digitalno nomadstvo kot socialni del programskega sklopa Urbane Brazden je v letošnjem letu izvajal delavnice kritične pismenosti na temu na srednjih šolah. Na delavnicah sva s kolegico Urško Breznik poskušali približati problemsko plat sodobnih migracij, In, njene, in njenih mehanizmov sistemskega izključevanja, tako imenovanih drugih. Pri razkrivanju ideoloških predpostavoh sistema, ki regulira migracije v zahodnem svetu, so uporabljali metodo socialne igre, v kateri sva dijake na osnovih arbitralnih vprašanj postrojili v skupini tako imenovanih, tako imenovanih naših in tako imenovanih drugih. S tem sva skozi izkustveno dimenzijo odprli vprašanje legitimnosti pravil, urejo pretok ljudi in njihov dostop do resursov. V debatnem delu delavnice so uporabljani med dekonstrukcije, torej razgradnje nereflektiranih ideoloških predpostavk dijakov, ki jim lahko rečemo predsotki. Dijaki namreč po večini verjamejo, da se migranti sami krivi za njihovo nezavidljivo življensko situacijo, Torej so leni, se ne znajdejo, ne spoštujejo civilizacijskih pravil, se ne naučijo jezika, izkoriščajo vse oblike socialne pomoči in tako odžirajo resurse, resurse slovence. Ob tem pa dijaki ne uvidijo, da je ista sistemska nestrpnost, ki potiska vse tako imenovane druge, na margino kriva tudi tega, da so dijaki sami v socialno ogroženem položaju. In bolj, kot se kriza stopnjuje, močneje se zarisuje imaginarni prepad med našimi in drugimi. Močneje se zarisuje ločnica med nami kot civilizirano in popravilih delujočo evropsko skupino ter razbrzanim jugom, ki nam predočni krade tistih nekaj ostalih resursov. Zato je cilj delavnic predvsem ta, da prestrežemo neke naravno dane premise v njihovi nekonsistentnosti, torej Naprimer, ob izjavi dejakov, da cigani niso, uh, civiliz niso civilizirani, vprašava Litve dobro, kaj je za vas civilizacija? In oni odgovorijo, da je civilizacija to, da ti hodiš uh, v službo in živiš normalno družinsko življenje. Vprašanje, ki iz tega sledi, je, koliko od njih ima družino za obema staršema kot normalno družinsko življenje. Uh, in koliko takih družin za obema staršema ima službo? V razredu, še posebej na poklicni šoli, jih ostane izredno malo, ki se uvrščejo v te kriterije tako imenovanega civiliziranega življenja. Ali torej de, definicija civiliziranosti vzdrži? Enako je za mnogo krat slišano premislo dijakov, da naj vsi prebivalci tako imenovanega tretega sveta, kar lepo ostanejo tam, kjer so, ker niti mi nimamo dovolj resursov v kriznem obdobju, da bi nam jih lahko drugi odžirali. Ob tem pa kljub neždetim učnim moram z vodovine na predmetniku nihče od njih ne poveže kolonialne preteklosti Evrope in vedstoletnega ropanja resursov črnega kontinenta, tako naravnih kot človeških, zato da je lahko stara celina, torej Evropa, ustvarjila visok standard bivanskega ugodja. Do čigavih resursov tako želijo v resnici migranti dostopati, In zakaj točka kolonialne preteklosti predstavljena kot zaprto poglavje zgodovine, namesto kot proces, ki še zmeraj nereflektirano traja? Ali je torej zgodovina odprto poljevednosti, iz katere se učimo o sedanjosti in premišljamo naše mesto delovanja znotraj nje, ali pa je zgodovina zaprt zapis zmagovalnega subjekta, ki se predstavlja kot objektivna vernost? In ne zadnje, ali nas zgodovina ne uči, da prav obdobje velikih recesij. Sistemsko in simptomatsko proizvajo socijalno nestrpnost ter vnos radikalnih mehanizmov izključevanja, ki so že vodili v katastrofe globalnih razsežnosti. Vendar pa se tema današnje javne tribune uspenja čez problem migracij ali problem zgodovine. Današnja tema govori o implikacijah nereflektirane vednosti, ki se v šolskem sistemu vse prevečkora predstavlja kot univerzalno, objektivno in očiščeno vseh interesov. Vednosti, ki bo konkurenčna na trgu in bo v dugu zdrave kompetitivnosti postavila Slovenijo in Evropo, nazaj v zmagovalno sedlo. Še vedno se namreč fraze konkurenčnost gospodarstva, uporabno znanosti in na znanju temelječa kompetitivna družba, morda izrečene vse prehitro, enako kot se morda prehitro govori o nujnosti zategovanja pasu, o fleksibilizaciji trga dela in okrčenju socialnih pravic za skupno dobro. Ob tem pa tempo in smer narekujejo ljudje, ki sem jim zgodijo kazenski postopki, ki sem jim zgodijo prepisovanja in ponarejanja diplom, ki se jim izguba referendumskih podpisov. Ali je je torej znanje res le še neko polje uporabnega, ki ima ceno in prestiž docela, docela izven dometa etičnega, torej izven premisleka o tem, kdo sem jaz v odnosu do sveta in kdo je svet v odnosu do mene? Ali je znanje res tako objektivno, da ne potrebuje premisleka o tem, kdo in zakaj to znanje izreka? Koga to znanje vključuje in koga izključuje? Najzaključim ta obvod še za anekdoto iz delavnic kritičnega mišljenja, ki so jih zirško izvajali tako na gimnazijah, kot na poklicnih šolah. Na poklicnih šolah sta navadno naleteli na odkriteras izmed dijakov, ki so zagovarjali nekatere genocide v zgodovini ter krivili rome za vse probleme majbora. Po drugi strani pa so na gimnazijam, kot skolno iz točkah v elit, naleteli na radikalno pozicijo socialnega darvinizma, ki za in gnevom zagovarja primat znanja, kompetenc in veščin kot kriterija civiliziranosti in pogoja za dostop do globalnih resursov. Pri socialni igri na začetku delavnic so se navadno dijaki poklicne šole podradili inštanci avtoritete, torej tega, da mora skupina arbitrarno določenih drugih vstopiti v kot in tam nepremično gledati v stenu, ker zakazen, če so se med celo pogovarjali, še izvajati počepe ali pa sklece. Gimnazici pa ne. Gimnazici so se sklecevali na njihovo telesno nedotakljivost, na zlorabo avtoritete najozvorsko, na neprimernost najnih pedagoških prejemov, če tudi sva pojasnili, da gre za socialno igro. Torej, Medtem, ko so rjaki poklicne šole bili sposobni izvesti neko podreditev, kolektivni inštanci avtoritete, če tudi je ta navidezno nesmiselna, pa so gimnazici to avtoriteto preizpraševali, odklanjali, izzivali in izigre, izigravali s sklicevanjem na pravica otrok, s sklicevanjem na njihov elitni pedigre, s postavljanjem njih v vlogo arbitrov o slabi in dobri pedagogiki. Na koncu delavnice se je učitelj, učiteljica v srednji poklicni šoli na najno poročilo, da so dijaki skrajno netolerantni, odzvala z vprašanjem: Dobro, pa so bili pridni med uro. Odziv učitelja gimnazicev na njihov radikalni socialni dynamizem pa je bil: Pa kako vendar je to mogoče, če pa ima celo razred vrhunsko poprečje cen? Vprašanje, ki se tukaj zastavlja, torej sledeče. Zakaj izobraževalni delavec postavlja vzorno vedenje nad etično dimenzijo učenca in zakaj po drugi strani nek drugi izobraževalni delavec povezuje učni uspeh z etično dimenzijo učenca? Oziroma, če postavim vprašanje drugače, kaj se dogaja z vednostjo in premišljanjem posameznikovega mesta v njej? Ali je utemeljeni dvom tako nesmiselna stvar, da v izobraževanju ne dvomimo niti v vednost? niti v subjekt, ki to vednost izreka in niti v subjekt, ki to vednost prevzema. Ker, kot je rekel nekoč nekdo, čas je denar. In kot se zdi, nimamo ne časa in ne denarja, da bi si lahko dovelili vomiti. posnetku tribune lahko v celoti prisluhnete v zvočnem posnetku, ki ga najdete na zofini.net. pikanet. Sam A misel. A misel. Strahopetnost sprašuje, ali je varno? Preračunljivo sprašuje, ali je politično? Nečimerno sprašuje, ali je priljubljeno? Vest pa sprašuje, ali je prav? In pride čas, ko moramo zavzeti držo, ki ni ne varna, niti politična, niti priljubljena. Toda moramo jo zavzeti, ker vest govori, da je pravilna. Martin Luther King, a proper sense of priorities. 1968. Temeljni način izražanja svobode je, da lahko oblikujemo svet, v katerem živimo. Trenutna ekološka, socialna in ekonomska kriza zahteva pogumne in močne vizije ter ljudi, ki bodo aktivno sodelovali pri razvijanju socialno vzdržne prihodnosti. V tem oziru se gibanje za ekonomijo skupne blaginje, bewegung für eine Gemeinwohl economy, dojema kot spodbuda in navdih za širšo družbeno spremembo. Na ekonomski ravni gibanje razvija praktične alternative, ki jih je mogoče implementirati v vsa podjetja vseh velikosti. Na politični ravni se gibanje trudi prenesti ekonomijo za skupno blaginjo v pravni okvir, ki bo omogočil na potrebah temelječo življenja za vse ljudi, živali in naš planet. Na ravni družbe išče gibanje zavest o potrebi za sistematično spremembo, ki bo temeljila na dejavnosti tako velikega števila ljudi, kot je le mogoče. Gibanje nudi upanje in pogum za dejavnosti osmerjene v skupno dobro. Ekonomija za skupno dobro ni nekaj abstraktnega ali kako oddaljen cilj, ampak je sodelovalni proces, ki se začenja zdaj, ta trenutek. 25. decembra 2011 je gibanje Rast to demokratične alternative predstavilo v z zbranem v 20 točkah. Po anketi Nemške fundacije Bertelsmann Stiftung izvedeni julija 2010 si 88 odstotkov Nemcev in 90 odstotkov avstricev želi novo gospodarsko ureditev. Ekonomija za skupno blaginjo opisuje osrednje elemente bolj socialnega, ekološkega in demokratičnega okvirja ureditve gospodarstva. Zamisel, ki je nastala v Avstriji, se od oktobra 2010 širi po svetu. Dogmi brez alternativnosti sedanjega gospodarskega modela je nasproti postavljena konkretna in izvedljiva možnost za prihodnost, brez da bi pri tem ponovno zapadali v zgodovinske ekstreme kapitalizma in komunizma. To pobudo je do konca leta 2011 podprlo že skoraj 500 podjetij v 13 državah. Leta 2012 jih bo približno 200 pripravilo v srednji del modela bilanco stanja za skupno blaginjo. Regionalna žarišča in skupine, ki simpatizirajo z modelom, nastajajo v vse več državah. Tukaj so stalni diskusiji podvržena temeljna načela. Prvič Ekonomija za skupno blaginjo temlji na enakih temeljnih vrednotah, ki delajo za uspešne tudi naše odnose. Spostavljanje zaupanja, spoštovanje, sodelovanje, solidarnost in deljenje. Glede na aktualna znanstvena spoznanja, so pravospešni odnosi tisto, kar ljudi najbolj osrečuje in motivira. Drugič, regulativni okvir za gospodarstvo predvideva, da se od stremljenja k dobičku in tekmovalnosti Preusmerimo k prizadevanju za skupno blaginjo in sodelovanje. Podjetja so nagrajena za vzajemno pomoč in sodelovanje. Nasprotovanje in tekmovalnost sta sicer mogoča, vendar nista cenjena. Tretjič, gospodarski uspeh se ne meri več z monetarnimi indikatorji menjalne vrednosti, ampak z nemonetarnimi indikatorji uporabnosti. Na makroravni nacionalno gospodarstvo BDP kot indikator uspešnosti nadomesti produkt za skupno blaginjo. Na mikroravni, podjetja, finančno bilanco stanja nadomesti bilanca stanja za skupno blaginjo. Ta postane glavna bilanca stanja vseh podjetij. Bolj kot se podjetja organizirajo in delujejo socialno, ekološko, demokratično in solidarno, boljše bilančne rezultate bodo dosegala. Boljši kot bodo rezultati bilance stanja za skupno blaginjo podjetij v nacionalnem gospodarstvu, večji bo produkt za skupno blaginjo. Četrtič Podjetja z dobrimi bilancami stanja za skupno blaginjo prejmejo določene prednosti, davčne olešave, niže pristojbine, niže obresne mere za bančna posojila, prednosti pri javnem naročanju in raziskavah na javnih univerzah in tako dalje. Na tak način je odgovornim akterjem olajšan stop na trg etični, ekološki in regionalni izdelki ter storitve pa v primerjavi z neetičnimi, neekološkimi in globalnimi postanejo cenejši. Petič. Finančna bilanca stanja postane bilanca sredstev. Finančni dobiček se iz cilja spremeni v sredstvo in služi doseganju novega operativnega cilja prispevek skupni blagini. Bilančne preseške se lahko uporabi v številne namene: naložbe za družbeno in ekološko dodano vrednostjo, odplačovanje posojil v omejenem obsegu za rezerve, omejena izplačila zaposlenim in za brezobresna posojila družavnikom. Preseškov se ne sme uporabljati za naložbe na finančnem trgu, tega sploh ne bi bilo več, sovražne prevzeme drugih podjetij, izplačila osebam, ki niso zaposlene v podjetju, kot tudi za donacije strankam. V zamenu ni več davka na dobičke podjetje. Šestič. Ker je dobiček le še sredstvo, ne pa več cel, lahko podjetja stremijo k svoji optimalni velikosti. Ni se jim treba več bati, Da jih bodo drugi požrli, in ni jim potrebno več rasti, da bi bili največji, močnejši in donosnejši kot drugi. Vsa podjetja so s splošne prisile rasti in prisile, da se med sebojno požrejo. Sedmič, zaradi možnosti, da sproščeno in brez strahu zazamajo optimalno velikost, bo v vseh panogah veliko malih podjetij. Ker ne bodo želela več rasti, in sodelovanje in solidarnost z drugimi podjetji ne bo predstavljalo težav. Medseboljno si lahko pomagajo z znanjem, izkušnjami, naročili, delovno silo in brezobresnimi posojili. Zato bodo nagrajena za dobro bilance stanja za splošno blaginjo, vendar ne na stroške drugih podjetij, ampak v njihovo korist. Podjetja lahko v vse večji miri tvorijo solidarne učne skupnosti, gospodarstvo pa postane ureditev, v kateri smo vsi zmagovalci. Osmič. Razlike v dohodkih in premoženju bodo po demokratični razpravi in odločitvi omejene. Najvišji dohodek bo na primer omejen na desetkratno vredno zakonsko določene minimalne plače. Privatno premoženje prav tako na primer na 10 milijonov evrov. Darilna pravica in pravica do dedovanja na primer na 500 tisoč evrov na osebo. Pri družinskih podjetjih pa na primer na 10 milijonov evrov na otroka. Podedovano premoženje, ki to mejo presega, bo preko generacijskega sklada kot demokratična dota razdeljeno med vse potomce naslednje generacije. Enak začetni kapital pomeni večjo enakost možnosti. Točne meje ne določi kakšne od gospodarskih konvencij. Devetič V velikih podjetjih, ki presegajo določeno velikost, na primer 250 zaposlenih, glasovalne pravice in lastnina delno in postopno preidejo na zaposlene in splošno javnost. Javnost bi lahko v teh primerih zastopali neposredno z glasovanje regionalnih gospodarskih parlamenti. Vlada nima dostopa do javnih podjetij in glasovalne pravice. Desetič. To velja tudi za demokratično skupno lastnino, tretjo lasniško kategorijo ob večini majhnih zasebnih podjetij in velikih podjetij v mešanem lasništvu. Demokratična skupna lastnina, tudi commons. So skupna javna podjetja v izobrazbenem, zdravstvenem, mobilnostnem, energetskem in komunikacijskem sektorju. Skupno dobro. Enajstič. Pomembna demokratična skupna lesnina je demokratična banka. Kot vsa podjetja služi splošni blagini in je, kot vsa demokratična skupna lesnina, pod nadzorom demokratičnega suverena ljudstva in nevlade. Njene temeljne storitve so zagotovljeni pri hranki, brezplačni tekoči računi, ugodna posojila ter okoljsko in socialno tvegana posojila. Država se primarno financira s pomočjo brezobresnih posojil centralne banke. Ta pa prejme monopol za izdajanje denarja in upravlja čezmerni pretok kapitala, da prepreči vtaje Finančnih trgov v današnji obliki ne bo več. 12. Po predlogu Johna Maynarda Keynesa, Se spostavi globalno monetarno sodelovanje za globalno obračunsko enoto, globo, tera, ki bo namenjena mednarodni gospodarski izmenjavi. Na lokalni ravni lahko regionalne valute dopolnjujejo nacionalno valuto. Da bi se zaščitila pred nepoštenim trgovanjem, Evropska unija uvede območje poštenega trgovanja, območje skupne blaginje, v kateri veljajo enaki standardi. Višina pristojbine se določi na osnovi bilance stanja za skupno blaginjo posameznega podjetja. Dolgoročni cilj je globalno območje skupne blaginje podobno sporazumu Združenih narodov. 13. Naravi se prizna lastna vrednost, zaradi česar ne more postati zasebna lastnina. Kdor potrebuje zemlišče za namen bivanja, proizvodnje, kmetijske ali gozdarske dejavnosti, lahko brezplačno uporablja določeno omejeno površino. Prepustitev je vezana na ekološke zahteve in specifično uporabo površine. S tem se konča grabljenje zemlje, posedovanje velikih posestov in špekulacijo z nepremičninami. Zameno ni več davka na nepremičnine. 14. Gospodarska rast ni več cilj, ampak cilj postane zmanjšovanje ekološkega vtisa ljudi, podjetij in držav na neko globalno trajnostno raven. Kategorični imperativ se razširi z ekološko dimenzijo. Naša svoboda do izbire poljubnega življenjskega sloga se konča tam, kjer krati svobodo drugih ljudi do izbora istega življenjskega sloga ali dostojnega življenja. Fizične osebe in podjetja se spodbuja k spremljanju in zmanjšovanju svojega kološkega otisa na pravično globalno trajnostno raven. 15. Delovni čas se postopoma zmanjšuje do večinsko zaželene mere 30 do 33 delovnih ur na teden. S tem se sprosti čas za tri druga osredna delovna področja. Za delo povezano z odnosi in oskrbo, otroci, bolniki starejši. Lastno delo, osebnostni razvoj, umetnost, vrt, prosti čas, kot tudi politično in skupnostno delo. Kot posledica te bolj uravnotežene razporeditve časa, bi življenski slok postal manj potrošniški, bolj zadosten in ekološko trajnosten. 16. Vsako deseto leto na delovnem mestu je prosto in se financira iz univerzalnega temeljnega dohodka. V prostem letu lahko ljudje počnejo, kar želijo. Ta okrep bi trg delovne sile razbremenil za deset odstotkov, kar je trenutno tudi stanje brez posebnosti v Evropski uniji. 17. Predstavniško demokracijo dopolnjuje ta neposredna in participativna demokracija. Suveren, ljudstvo mora korigirati svoje zastopstvo, sprejemati zakone, spremati ustavo in nadzorovati področje osnovne oskrbe, železnica, pošta, banka. V pravi demokraciji so interesi suverenega ljudstva in njihovega zastopstva enaki. Pogoji zato so obsežne pravice soverena pri sooblikovanju in nadzoru moči. Vsih 20 temeljnih toč ekonomije za skupno blaginjo naj dozori v široko zastavljenem demokratičnem procesu, Skozi intenzivno razpravo, preden jih neposredno izglasovana gospodarska konvencija pretvori v zakone. Ob izido potem glasuje demokratičen sovoren. Kar je tako sprejeto, je vključeno v ostavo in je lahko, kadarkoli, ampak ponovno se strani suverena samega, spremenjeno ali nadgrajeno. Za poglobitev demokracije je lahko sklicanih še več konvencij. Konvencija za izobrazbo, medije, javno dobro, demokracijo in tako dalje. 19. Da lahko vrednote ekonomije za skupno blaginjo spoznavamo in izvajamo že od otroštva, mora biti tudi izobraževalni sistem zgrajen tako, da je osmerjen k skupni blagini. To zahteva drugačno obliko šolanja, kot tudi nekatere druge vsebine, naprimer čustveno zgojo, učenje vrednot in etike, komunikologijo, učenje demokracije, naravo, okoljsko zgojo, in vzgojo za telesno senzibilnost. 20. Ker bo poslovni uspeh v ekonomiji za skupno blagino imel popolnoma drugačen pomen kot danes, bodo iskane tudi drugačne vodstvene sposobnosti. Ne bo se več iskalo v brezobzirnih, egoističnih in poštevilkah nebo racionalnih menedžerjev, ampak ljudi, ki ravnajo družbeno, odgovorno in kompetentno, se sočutni in empatični, ki gledajo na soodločanje kot na priložnost in pridobitev, ter mislijo trajnostno dolgoročno. Postali bodo naši novi vzorniki. Ekonomija za skupno blaginjo ni niti najboljši, izmed vseh gospodarskih modelov niti konec zgodovine. Je le možen naslednji korak v prihodnost. Je participativen in za razvoj odprt proces, ki išče sinergije s podobnimi pristopi. Se skupnim prizadevanjem številnih pogumnih in odločnih ljudi je mogoče ustvariti nekaj temeljito novega. Sprememba zahteva notranjo motivacijo, osebno odgovornost, pravne pobude, urejen političen okvir, kot tudi v ozaveščanje. Vsi ljudje, podjetja, organizacije in skupnosti se lahko pre nove gospodarske ureditve v smeri proti ekonomiji za skupno blaginjo. Več si lahko v številnih jezikih preberete na njihovi spletni strani ⁇ ve, ge manj vol, ekonomi, pika orega. Besedilo je prevedla Tjaša Kokol v tekstovni obliki, pa ga lahko preberete na naši spletni strani za FeniPikanet. get up now I want all of you to get up out of your chairs I want you to get up right now and go to the window open it and stick your head out and yell I'm as mad as hell and I'm not gonna take this anymore S tem za danes in letos v glavnem zaključujemo. Do konca leta bo tudi na področju humanistike še kar nekaj zanimivih dogodkov. Najtokrat omenimo samo predavanje doktorice Alja Adam, ki ga pod naslovom Rosie Bridotti, nomadski subjekt in revolucionarna pozicija želje, v upravni zgradbi Kulturnega centra pekarna pripravljamo v četrtek 20. decembra 2012, 17.30 minut. Za številne druge dogodke lahko izveste tudi tako, da kdaj pa kdaj preverite napovednike na naši spletni strani zofijini.net. Zahvaljujemo se vam, če ste kdaj namenili pozornost naši podcast sodaje, hkrati pa vas kot že nič kolikokrat vabimo tudi k sodelovanju. Je enostavno in če boste v strani, lahko postane tudi zabavno. Kaj in kako izveste, če preverite našo spletno stran ali nam pišete na mail naslov zofijini V glasbenem delu današnje oddaje smo podlagi poslušali komat Ordinary Day, avtorja, ki se podpisuje kot Expost, in Funky Twist, polsko-ameriškega vibrafonista Lesa Balkuta. Hvala za vašo pozornost in srečno v novem letu!